السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمين الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العلم الحكيم الله علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا لمن يا رب العالمين سواسلاة وحوالة اتبعوا لأسفل الله نكاسو سواسلاة وحوالة Uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salamina Allahog poslanika i miljenika Muhammeda, Mostafu sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Najčešće je uzrok mi sami, odnosno ljudi s kojima se susrećemo. Međutim ljudima ima ih koji nastoje doći do imetka, do slave, položaja ugleda na bilo koji način, nabirajući sredstvo, put, Način. Makar to bilo i po da se drugome čini nepravda, da se drugome čini nasilje, da se oteža nekome život, sve jedno im je. Oni imaju svoj cilj i do njega dolaze preko drugih ljudi. Oni su za njih samo obične brojke nemaju svetost, vrijednost, nikakvo. Ponekada oni sami to rade, a ponekada uz pomoć drugih. Počesto pomažu se siherbazima, ljudima koji rade gnusne stvari, da bi zadobili usluge, od šeitana, da bi zadobili usluge džina. Takvi ljudi, sihirbazi, čine nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako kaže Imam al-Kurtubi rahimahullahu ta'ala, spomnije riječi pojedinih učenjaka, pa kaže da se ne može činiti sihir sve dok se ne učini nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Tek tada dolaze šeitani tek tada dolaze toj osobi džini i stavljaju je na raspolaganje što god joj zatreba oni će joj učiniti a od njega traže da i dalje nastavi nevjerovati u Allaha subhanahu wa taala i čini gnusne ogavne stvari koje su koje su pokazatelji njegovog nevjerstva U našoj zadnjoj emisiji govorili smo koliko je opasno baviti se sihrom. Na osnovu kur'anskih ajeta i hadisa riječi Allahovog poslanika, alaihissalatu v'salam, poznati kur'anski ajeti sure Al-Baqare, stotinu drugi ajet, govori o sihru. Ispominju se oni koji su podučavali sihru u tom ajetu. Kada god bi neko došao da se poduči sihru od njih, Oni bi govorili, in nema nahnu fitneton, fela tekfur. Doista smo mi samo iskušenje, zato nemoj biti nevjernik. Nemoj uznevjerovati. Sihr je nevjerstvo. Sihr je zabluda, stramputica. Nevjerstvo je Allah subhanahu wa ta'ala. I većina islamskih učenjaka je tog istava. Da ona osoba koja se bavi sihrom je nevjernik. Ima dobar broj učenjaka također koji tvrde da se od takve osobe ne prima pokajanje. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Za svakoga ima pokajanja sve dok mu duša ne dođe do grla, sve dok ne nastupi sudnji dan. Ko se iskreno pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, čak i za najveći grih smatranja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga, sličnim ili ravnim, širk za njega ima pokajanja, a sihr je zasigurno manji od širka, manji grih od širka, iako je odmah nakon njega. Pa ukoliko za širk ima pokajanja, inšallahu teala da ima pokajanja i za sihrbaza. Međutim, sigurno nad njim trebaju se sprovesti određene kazne, jer takvi sihrbazi, Oni počesto radi svojih interesa, a isto tako radi interesa drugih koji taj svoj interes dobro plaćaju, mnoge ljude stavljaju na muke. Njihove porodice cijepaju. Zavađaju dva rođena brata, sina i majku, oca i kćerku. Čine gnusne stvari. Čak mogu dovesti do samoubistva, da se učini sihr osobi i da osoba pod dejstvom tog sihra se ubije, objesi, baci se u rijeku i sl. I ljudi koji poznaju ovu tematiku, koji nastoje da poduče ljude, da im olakšaju, da im pokažu kako se liječiti od svega toga, njima je poznat ogroman broj takvih slučajeva. Da ima ljudi koji su se ubili po dejstvom sihara. Ima ljudi koji obole obole za mnogije teškim bolestima. A to je sve po dejstvom sihara. Rak se javlja po dejstvom sihara. Pa se amputira jedna ruka, pa druga ruka, pa noga, pa druga noga. A da su otišli i zatražili lijeka kod ispravnih ljudi. Neko tih sihrbaza od jednog do drugog išli, kucali im na vrata i davali ogroman novac i na kraju opet izgubili svoga voljenog. Allah najbolje zna, to je Allahova odredba, ali da su otišli i tražili lijeka na ispravan način, možda bi se taj njihov ispasio. Kako prepoznati sihrbaza? Nažalost, danas, upravo zbog toga što ljudi hoće sebi sretan život, hoće da žive u rahatluku, ukoliko se razbole, traže lijeka na svim mjestima, pa makar i platili mnogo, pogane duše, prodane duše, to zlopotrebljavaju, to iskorištavaju. Mnogi od njih živjeli su ranije svakakvim životom da bi nakon što su se susreli sa ljudskim šeitanima sa sličnim prodanim dušama rekli ja dobro znam čime ću se od sada baviti bavit će se tuđim nedaćama praviti drugima probleme da bi on stekao ogroman novac širio se, da bi oni njegova porodica živjeli u rahatluku, mislej da će živjeti u rahatluku, prije li kasnije. Allah subhanahu wa ta'ala kazniće ih za njihovo nasilje, nepravdu, zlo koje su činuli ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala takve odgađa jedno vrijeme, samo da što više ogreznu u grijehu, ali kada ih Allah ščepa, neće, im, neće mu moći nikako umoći, zasigurno. Ljudi željni lijepog života, rahatluka, zdravlja, odlaze i kucaju na mnoga vrata. Ne znaju da upravo u najvećem broju slučajeva kucaju takvim sihirbazima na vrata. Oni kada primijete njihov džep da je dubok, onda ih vežu za sebe. I sedmice u sedmicu, i sedmice u sedmicu. Ili ima prodanih duša, poganih ljudi, tih sihirbaza koji naprave sihr da bi ta osoba došla kod njega se liječila, da bi on skidao taj sihr. Postoje pokazatelji, simptomi, znakovi na osnovu kojih prepoznajemo jeli osoba siherbaz, ili doista Allahovom voljom može nam pomoći. Ili osoba siherbaz, koja je željna samo našeg novca Željna da nas veže za sebe, željna svoga ugleda, da se priča o njoj, da se zna za nju, da iz cijelog svijeta maltene ne dolaze njoj. Ili osoba želi da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da nas on uzvišeni izliječi njegovim riječima Koranom. Ako Bogda govorit ćemo... I kako se liječiti Kur'anom? Koji su to također znakovi osobe na osnovu kojih prepoznati osobu da ispravno liječi Kur'anom? Automatski i danas iz ove emisije kada vidimo koji su to pokazatelji siherbaza ukoliko nema tih pokazatelja kod neke osobe koja nas liječi Kur'anom, uči nam Kur'an ako nema ovih pokazatelja, ako bog da ta osoba je, ta osoba je dobra. Pa dakle, od tih simptoma pokazatelja na osnovu kojih prepoznajemo siher baza, ima, ima ih mnogo, ali vidjet ćemo, makar i ne nabrajali toliko mnogo, vidjet da dobar dio ovih pokazatelja nalazi se kod tih takozvanih liječnika, iscijelitelja, duhovnih iscijelitelja ima većina našeg naroda ide kojima većina našeg naroda ide. Pa ove riječi su apel, savjet svima nama. Ako želimo doista da se liječimo, da se izliječimo, na prava vrata kucajmo. Nemojmo samo produžavati i produbljavati svoju agoniju. Ostavićemo ćemo pare i pare, novac ogroman, do lijeka nećemo doći. Allah subhanahu wa ta'ala nije dao bolest, a da za nju nije dao lijek. Uzvišeni Allah je svoju knjigu Kur'an i Kerim učinio šifaom, učinio lijekom i učeni ljudi dobro poznaju i ajete, a u suštini cijeli Kur'an je lijek. Postoje također pojedini ajeti za koju bolest treba ih učiti. Otiđemo takvim ljudima, informišljamo se kod njih, saznajmo kod njih Upoznajmo se sa tim ajetima, naučimo te ajete i sami sebi učimo subjeđenjem da će nas Allah subhanahu wa ta'ala izličiti. Dakle, što se tiče tih pokazatelja siherbaza, na prvom mjestu, kada dođe naš narod takvom čovjeku, on pita bolesnika za ime, njegovo ime, ime bolesnika i ime njegove majke obavezno Sihirbaz pita bolesnika za ime, kako se on zove i kako se zove njegova majka. Obavezno, ponekada, znajući da se ljudima govori o ovome, da se ljudi upozoravaju na ovo, ponekada nakon majke pitaju i za očevo ime, samo da malo prekriju svoj trag, zavaraju. Ali obavezno moraju pitati za ime bolesnika i ime njegove majke dođeš li nekom takozvanom liječniku iscijelitelju i pitate za ime tvoje majke, bježi od njega ta osoba je sihrbaz ta osoba sarađuje sa džinima, sa šeitanima a od takvih ne dolazi osim zlo čuvaj se takvog čovjeka zatim traži nešto od bolesnika traži nešto od njegove odjeće, kapu, maramu, počesto maramicu, nešto dakle što je najčešće uz bolesnika. Zatim ponekada traži od bolesnika da mu bolesnik dođe sa određenom životinjom, kaže on njemu koju će životinju donijeti, sa određenim osobinama, određenim izgledom kako bi je on zaklao taj sihirbaz, Pri čijem klanju ne spominje Allaho subhanahu wa ta'ala ime. Ne spominje Allaho, već spominje ime svojih džina, sluga. Zatim zna krvlju te zaklane životine, životinje da maže dijelove bolesnika u kojima bolesnik osjeća bolove ili da tu kasnije životinju negdje baci ili zakopa. Počesto takvi Da bi obmanuli naš neuk narod, svoje takozvano liječenje otpočinju učenjem Kur'ana. Međutim, oni koji dobro znaju Kur'an, ubrzo uvide, saznaju da to nije učenje iz Kur'ana. Počnu malo učiti Kur'an, zatim ubacuju između kur'anskih ajeta određena imena džina. Spominju, dozivaju džine. I možemo naći na internetu, na YouTube, s takve snimke. Da odpočinju učiti Kur'an, a zatim ubacuju narazumljiva imena, narazumljive riječi. Zatim, oni u osnovi ne znaju dobro učiti Kur'an. Oni u osnovi i ne znaju dobro učiti Kur'an pravilno po težvidu. Zatim znaju davati bolesnicima komad platna kojim se on prekriva, bolesnik, a počesto je na tom komadu platna iscrtano nekakvo polje, u tim poljima ispisani određeni harfovi, nekakva slova. Zna tražiti od bolesnika da se izoluje određeni period, određeni broj dana, da boravi u jednom mjestu najčešće mračnom mračnom mjestu. Sihirbaz također zna dati određene stvari bolesniku da ih zakopa u zemlju, na određenom mjestu, tu i tu. Također zna dati nekakve papire na kojima je nešto ispisano da bolesnik te papire spali i da se nakadi dimom. Kada zapali, kada počne se dimiti iz Tog papira iz tih papira, da se bolesnik nadnese i da se nakadi tim dimom zapaljenih papira. Zatim, ono što je uobičajno, uglavnom, najčešće obavještava bolesnika o njegovim detaljima, detaljima njegovog života, o njegovom mjestu, odakle dolazi, počesto znaju reči mu odmah i razlog zbog čega mu je došao, zbog toga i toga, tako vam Allaha kako može znati? Kako može znati odakle ti dolaziš i zbog čega si mu došao? Od čega si bolestan? Zna pomoću svojih nevidljivih sluga. Nama su nevidljivi, ali njemu su vidljivi. Zato što on čini nevjerstvo, Allah subhanahu wa ta'ala, i oni mu se pokazuju i oni mu se stavljaju na raspolaganje. Pa ga oni obavijeste, kada si ti krenuo iz svoga mjesta, u koliko sati, gdje si sve prošao i zbog čega si mu došao? Oni ga obavijeste, jer oni su pored tebe. Pratajte. Pratajte i njemu donese, donese vijesti. Zato ako ti kaže, aha, došao si im zbog tog znam ja, zbog čega si ti meni došao, ti si iz tog i tog mjesta, bježi od takvog čovjeka. Kod takvog čovjeka će te snaći samo još veće zlo. Samo još veće zlo. Obavještava bolesnika o budućnosti obavještava šta će mu se desiti. Doći će ti taj ta osoba. Desiće se ti to i to. Ako ti dođe taj ta osoba, postupi tako i tako i slično. Kako može neko od ljudi da zna budućnost? Da proriče, da gata, to nije svojstveno muslimanima. To nije svojstveno muslimanima. To musliman ne radi. To radi samo onaj koji ne vjeruju Allaha, jer Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu kaže da jedini on zna gajb, jedini on zna budućnost, da su ključevi tajni kod njega. Šta će se desiti u budućnosti? Jedino Allah zna. Niko drugi. Čak poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasalam, najodabrani poslanik, to nije znao. Niti bilo koji od poslanika znao bi samo ono o čemu ga Allah obavijesti. Znao bi samo ono čega, o čemu ga Allah obavisti. Šta se dešavalo poslaniku Muhammedu alihi salacom u njegovom životu, na kakva sva iskušenja i na ilaziju. Poznato nam je. Šta su mu činili dok je bio u Mekki, zatim u Medini, zatim u bitkama, u bitci na Uhudu. zarnije nije doveden u toliko iskušenje da je skoro bio ubijen? Da je znao na čemu se to desiti? možda bi isplanirao bolje bitku, možda ne bi ni otišao na tu bitku, ali nije znao, najodabraniji poslanik, da tamo neki prodana duša, pogana duša, da on zna budućnost, ako ti počne govoriti, doće ti taj ta osoba, desćeće se to i to, vježi o takve osobe, to je sihir baz, on će ti samo pogoršati tvoj život. Samo će te odvesti još veća iskušenja A najveće iskušenje da te odvede od tvoje vjere Jer čuli smo hadis u prošloj emisiji Ko ode vračaru i gataru i povjeruje ono što mu on kaže Ta je zanegirao u ono što je došao Muhammed Ta je zanegirao u ono što je došao Muhammed Salallahu alihi wasalam Pomaže se džinima sjetanima On čini uslugu njima oni čine uslugu njemu On čini uslugu njima na takav način što radi gnusne ogavne stvari I to naši ljudi slušaju redovno Mi to znamo što pojedini od tih siher baza rade a Da, tako ih je mnogo oko nas. Da, Allah sačuva. Stavljaju mushaf na svoje noge. Ispisuju koranske ajete sa urinom, s mokraćom. Pa Allah sačuva. Čine najgrusnije stvari ulaze s mushafom, s koranom, onužnik. Čine najgrusnije stvari jedu krepalu životinju. S time se približavaju džinima, a onda džini šeitani njima čine usluge, obavještavaju im, donose im informacije, obavještavaju ih, pomažu, istjeravaju onog džina koji se nalazi u toj bolesnoj osobi, prividno istjeraju, ili taj džin koji je u bolesnoj osobi, kada mu dođe bolesni kaže, ti meni u rad, to ja ću izaći. Pa na takav način se dogovaraju Prilikom takozvanog liječenja Sihirbazi čini čudne pokrete, upotrebljavaju neugodne mirise, znaju zamračiti sobu prilikom liječenja. Znaju zamračiti sobu prilikom liječenja. Nema svjetla, jakog svjetla. Meleki su stvoreni od mura, od svjetla, a džini su stvoreni od plamenova vatre, crnih plamenova vatre. Zato, kada sihirbazi liječe, zamrače prostoriju. Nema svjetla, odnosno ne žele meleke tu, već žele šajtane, žele džine. Zatim, u svojim sobama, tamo gdje navodno liječe, po zidojima mogu se često vidjeti slike životinja. A zar Allahov poslanik Alihi Salatu sam nije zabranio da se u kući drže slike, kipovi, statue. Sad nije rekao poslanika Alihi Salatu sam da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika. Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika. Ako meleki ne ulaze, ulazi ko? Ulaze džini, ulazi šeitani. To sihrbazi i žele. Žele njihovu podršku, njihovu pomoć. Allahovu ne. I ta osoba da bude vjernik, taj siherbaz da bude vjernik, makar se oblačio kako se oblačio, makar se nazivao kako se nazivao, prizivao sebi, imao funkciju u narodu koju imao. Takva osoba po većini islamskih učenjaka je nevjetnik. Osamljuju se često s bolesnim ženama. I ovo je jedan od posebnih detalja. Vjerni, iskreni vjednik koji uči Kur'an i Kur'anom traži od Allaha subhanahu wa ta'la izličenje bolesne osobe, nikada se neće osamiti sa bolesnom ženom, niti dodirnuti ženu. To je jedan od posebnih pokazatelja. Onaj koji ispravno liječi Kur'anom ne dotiče ženu svojom rukom. Ne dotiče ženu svojom rukom nikako. Ako mora, onda uzme štab pa štapom. Ali u osnovi ne dotiče i pogotovo ne osamljuje se obavezno ukoliko žene također oboljevaju kao i muškarci, ukoliko dođe bolestnik žena, dolazi u uslovje da dođe sa svojim mahremom, odnosno mužem ili sinom ili ocem ili amiđom, s takvim osobama, dok siherbazi o tome ne vode računa. I počesto znaju raditi svašta sa tim ženama kada su one u bunilu, kada patnu u trans. Da Allah dragi sačuva. Zato, ako primi vas, a vi žensko, primi vas i kaže, hajde uđi ti sama, bježi od takog i ne ulazi. Izađi od njega. I ne dolazi mu nikada više na vrata. Utječi se Allahu što si i tada došla. Zatim znaju često tvrditi... Da su ubili džina u osobi. Kako su ubili? Je li tako lahko ubiti džina? Dobro, šta ako taj džin koji je ušao u osobu, zaljubio se u nju, a bio je musliman? Mi znamo, vidimo, je li tako ljudi kažu za sebe da su muslimani, a čine nepravdu, čine nasilje. Raduju se tuđoj nesreći. Šta ako je ubio muslimana džina? Je li to tako lahko? Dakle, nemoguće je da se to tvrdi. Zatim ono što je također jedan od posebnih pokazatelja siherbaza jeste da dobro naplaćuju svoje usluge. Debelo naplaćuju svoje usluge. Narod ko narod, hvata se za svaku slamku kada oboli. Nije problem, prodaću zemlju, prodaću kuću, prodaću auto, pozajmiću, čak ljudi ulaze u kredite, uzimaju kredit, samo da se izliječe. Ljudi znaju šta je blagodat zdravlja i žele da žive zdravo, da se izliječe, pogotovo ako je teška bolest. Pa su čuli tamo ima neki, nije problem da ću mu koliko traži, samo da dođem do lijeka. I to ove pogane, prodane duše zlopotrbljavaju. Čuvajte se takvi. Ljudi koji uče Koranom, koji liječe Koranom, koji uče rukju, tako zvanu, kako se to zove, jeli, određena skupina ajeta iz Kur'ana, rukja, šerijatsko liječenje, ne naplaćuju to svoje učenje. Naprotivu oni u osnovi i ne pozivaju da se dođe njima, već oni podučavaju i kažu uči taj, taj ajet, taj, taj, taj, taj ajet, pogledaj značenje, budi ubijeđen u značenje tih kur'anskih ajeta i raduj se. Allah će te izliječiti, ustrajavaj u učenju. Nažalost, kod nas narod obično želi Što prije da se izliči? Živiš 20 godina s tom bolesti, nisi bio ni svjestan, sada se ustanovilo koje je stvarni uzrok tvoje bolesti, želiš za to, ode preko noći, to ne može. Ako ode preko noći, znaj da će se naredne noći ponovo vratiti, ponovo ćeš oboljeti. Zato treba se boriti, na ispravan način liječiti, a prije svega vjeruj se kako treba prihvatiti obavljati pet dnevnih namaza, što je god moguće više postiti, svakako mjesec Ramazan, ali i postiti dobrovoljni post, jer se time sputava šeitan unutar unutar čovjek. Dakle, ovo su bili neki pokazatelji simptomi kako prepoznati siherbaza. Ukoliko neki od ovih simptoma primijetimo kod osobe koja navodno liječi, ne idimo takvoj osobi, vratimo se, pokavimo se Allahu subhanahu wa ta'ala što smo i otišli. Došli u hadisu, je tako? Čuli smo da je rekao poslanik alihi salatu sam ko ode takvim osobama, samo ode, misli kod njega da traži lijeka, pa ode takvoj osobi, 40 dana mu se ne prijima namaz, mora da klanja, ali nema se vapa za taj svoj namaz, a ukoliko čak i povjeruje ono što mu on kaže, tada zanegirao ono s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da nas učvrsti na pravom putu, da nam istinu učini jasnom i da nam pomogne da je slijedimo i da nam laž također učini jasnom i da nam pomogne da se od nje udaljimo što je god moguće više. والله سبحانه وتعالى دا يغفر لينا واما وامي واشفي ووالدينا وجميع المؤمنين المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته